Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Yang dihormati Kampung Nusi Majlis Pihak Panganjur Ayasan Ta'lim Dan seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat dan ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, kerana dapat bersama-sama dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan Al Mubarak ini pada 10 hari terakhir Ramadan mudah-mudahan majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala dan di rahmati olehnya. Dan pada pagi ini kita akan membentangkan matan kecil. Tetapi penting. Sebab itu dinamakan sebagai enam usul yang penting. Agung dan penting. Di mana matan ini dikarang oleh Al-Imam Al-Mujadid. Imam Al-Da'wah. Al Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Jadi istilah kalau di Saudi. Kalau disebut Imam Al-Da'wah itu maksudnya Syekh Muhammad Abdul Wahab lah. Dan kalau ulama Najd itu merujuk kepada anak-anak murid beliau. <coughs> Kerana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Seperti yang di Sebagian orang telah pun tahu dan ada yang masih belum tahu Ialah uh, Seorang ulama' Di Timur Tengah Yang muncul sekitar Kurun ke 12 Hijrah Wafat pada 1206 Hijrah Di mana beliau telah Menghidupkan kembali dakwah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Da'wah Salafiyah Menyeru supaya manusia ini kembali semula berpegang dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi bersabda, mafumnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan pada setiap awal 100 tahun seorang yang akan ataupun sekelompok segolongan yang akan membaharui agama ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna di sini tajdid ataupun memperbaharui di sini membawa agama baru ataupun mengubah ataupun menambah ataupun mengurang. Kerana tidak ada nabi selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tugas mereka ini yang digelar sebagai mujadid ini adalah untuk kita kata Menghidupkan semula sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan Menghidupkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan Surah dalam hadis Nabi SAW baginda ada menyebut Man ahya sunnati Sesiapa yang menghidupkan sunnahku yang telah ditinggalkan Maka baginya, bagi orang tersebut pahala Dan juga kepada orang yang beramal Dengan sunnah yang tersebut Tidak kurang daripada pahala mereka itu sedikit pun Sehingga hari kiamat Hadis digulakan oleh Ibnu Majah. Jadi itu maksud Tajdid dalam Islam bukan datang untuk mereka cipta ataupun membuat satu perkara yang baru tetapi maksudnya menghidupkan semula ajaran yang telah ditinggalkan, ajaran yang uh, ajaran yang telah wangkat uh, apa dilumpuhkan. Itu maksud Tajdid. Maka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bukan datang bawa agama baru bukan dia bawa satu sunnah baru ataupun agama baru ataupun mazhab yang baru tidak tetapi dia menghidupkan kembali asar ataupun tinggalan-tinggalan salaf yang orang telah lupakan dan bukan dia seorang dalam Islam ni yang dianggap sebagai mujaddid bahkan ulama kata mujaddid yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz pada kurun yang pertama khalifah Bani Umayyah yang mana pada zaman beliau Beliau telah berjaya Menghidupkan banyak sunnah-sunnah Yang telah ditinggalkan masyarakat Dan sunnah ni cepat hilang Sebab itu Sahabat-sahabat kalau kita buka Macam Sahil Bukhari dan sebagainya Anas bin Malik ada menyebut Dia balik daripada Abu Darda Banyak riwayat daripada sahabat-sahabat Yang mengadu Kepada isteri dia mereka Yang mengadu sama-sama mereka Dia berkata Aku tidak kenal lagi Amalan yang kami buat bersama dengan Rasulullah Pada zaman sekarang ni Kecuali yang aku nampak mereka ada semayang menjemah Dan semayang ni pun Mereka dah abaikan Jadi eh, sunnah ni cepat hilang Jadi Perlu kepada penjagaan Perlu kepada pengamalan Karena kalau tidak diamalkan Maka dia akan hilang Maka Syed Muhammad bin Abdul Wahab Dalam dakwah dia menyeru kepada Tauhid Di mana masyarakatnya hidup dalam keadaan uh, Penuh dengan syirik di mana sunnah telah begitu hilang Sehingga masyarakat itu Orang-orang Arab badui Di sekitar kawasan Najd Yang sekarang ni telah membentuk negara Arab Saudi Di bawah selatannya Dan sebahagian daripada Yaman Di mana penyembahan kubur apa -apa ni, Menyembah wali-wali keramat-keramat ini Telah menjadi satu kebiasaan masyarakat Bayar nazar kepada perayi Dan Minta berkat dengan pokok Jadi benda ni dah jadi satu kebiasaan masyarakat Maka Syekh Muhammad Abid Abdul Wahab Datang pada zaman tersebut dalam keadaan yang sebegini rupa Dan dikatakan dalam riwayat-riwayat hidupnya Dia duk mengaji dengan Tuk Guru dia di Masjid An-Nabawi Dia tengok orang datang ke kubat Rasulullah Dan dok minta hajat oleh Nabi Kan Buat dok letak surat dalam tu dan sebagainya Jadi dia tanya Tuk Guru dia Apa yang orang-orang ni tengah buat Kan Kata Tok Guru Jamuhammad Hayat as Rahimahullah Seorang ulama hadis ketika itu Dia kata Haulai mutabbarun Ma kanu fi wa batilun Ma kanu ya'malun ya Dia ini sombong Dengan amalan yang mereka buat ni Nasihat tak mau dengar Tetapi yang mereka buat ni batil Maka daripada situlah tercetusnya Rasa ingin untuk mengubah kebukaran tersebut Bila Tok Guru Jamuhammad kata macam tu Yang mereka buat ni batil sebenarnya tapi depa ni tak makan nasihat. Kami dah nasihat tapi tak makan. Tapi yang depa buat ni batil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjayakan dakwah yang sebenarnya telah pun diusahakan oleh para ulama sebelum beliau di zaman tersebut. Sebab itu dalam surat dia ada sebut dia kata kalau kamu tanya siapa pun, ha? orang akan tanyalah ulama' dari mana pun di Iraq kah? di Baghdad kah? di Basrah kah? maka mereka akan menjawab apa yang Muhammad bin Abdul Wahab bawa ini benar tetapi kami tidak boleh menerangkannya secara terang-terangan kerana kerajaan tidak bersetuju kata ulama' zaman tersebut adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Allah anugerahkan pemerintah di kawasan dia itu di daerah Najib menerima dakwah beliau dan menyokong dan kita kata support dakwah dia Itu menunjukkan bahawa peranan Gandingan di antara ulama' dan umar'ah Jadi sampai sekarang berterusan Perkara ini sehingga akhirnya dakwah Syed Muhammad bin Abdul Wahab ni Berjaya menyatukan kabilah-kabilah Arab Badui Yang selama ini berpecah belah Hidup berperang sama sendiri ta'asub dengan kabilah Akhirnya berkat daripada da'wah tawheed Daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini Melalui tangan Syed Muhammad bin Abdul Wahab Maka berjaya membentuk Kerajaan yang ada pada hari ini Yang kita kenal sebagai Arab Saudi Yang telah banyak berjasa Kepada umat Islam sebenarnya dan Kesalahan semua orang boleh buat Sebab kerajaan Saudi bukan maksum Tapi kita kata jasa dia adalah besar Kepada umat Islam Mudah-mudahan Allah Taala terus melihara kerajaan ini Dengan sunnah dan tawheed <tuh> Jadi yani itu sebuah sedikit latar belakang Da'wah Syam Muhammad bin Abdul Wahab